Багато місць служби змінив капітан Стороженко. І всюди йшла за ним Галина, самовіддано і щасливо. Тепер поняття додому змінилося. Треба діставатися до Боярки. Це дуже далеко від кордону. Більше півтисячі кілометрів. Туди фашисти ніколи не прийдуть. Як це вдасться зробити, невідомо. Так само, як неясно. Чому саме туди треба йти? До рави Руської Галина добиралася цілих три дні. На асфальтованому широкому шосе, що нагадувало суцільну річку машин, які мчали на схід і тільки на схід, біля перехрестя стояв німець-регулювальник з двома прапорцями в руках. Галина стала як укопана, не в змозі відірвати погляду від круглого, веснянкуватого, добродушного обличчя. Не таким на вигляд мав бути фашист, якого вона мусила вбити. І все одно оце блакитне оке, повне, з двома підборіддями обличчя, викликало в її душі такий вибух ненависті, що вона ледве стрималася, щоб не вчепитися обома руками в жирне горло. Уже надвечір зайшла у невеличке село, постукала у двері крайній хати. Підчинила стривожена, ніби для далекої подорожі вдягнена жінка. Здрастуйте. Можна у вас переночувати?» «Заходьте». В голосі жінки вчилося неприховане полегшення. Час тепер такий, що кожної хвилини можна чекати, хто знає кого нещастя. «Ви звідки?» «З застави і залісся? Ой, ви ж лікарка, що очі лікує, замахала руками жінка. Як же ви тут залишилися? Господи, що ж воно буде з нами усіма? А ви не бійтеся, залишайтеся. Я вас не викажу, не викажу. Чого вона мала боятися? На площі проти свій ради двох прикордонників і голову колгоспу повісили, розповідала жінка. За що? Хіба вони питають, за що? За те, що люди силу свою показують, Людей залякують. А вони ж сила, ох і сила ж вони німці. Чоловік важде, вже місяць як до армії забрали. І не молодий він уже, 37 років, а все одно забрали. Що воно далі буде, один Господь святий знає. Рано чи пізно розіб'ють Гітлера, сказала Галина. Жінка у відповідь тільки руками замахала. Такою безпідставною здалася мова несподіваної гості. «Де вже там? Хто його розіб'є?» Кажуть, уже і Львів взяв, на Київ сунеться. Бути такого не може. «Хто його знає?» Кажуть, цілі полки з літаків викидає, наших стилу б'є. Одним словом, біда. Біда. Тихо погодилася Галина. До нового становища, до незбагненних досі умов життя, треба було призвичавитися, а вже потім вирішувати, як діяти. Ви паспорта свого з прикордонною позначкою сховайте і нікому не показуйте, радила жінка. Такий паспорт – це тепер пряма перепустка в рай до святого Петра у гості. А коли хочете, поживіть у мене бо самі мені з дітьми страшно. Обудьтеся, придивіться. Не бійтеся, я вас не викажу. Коли спитають, скажу, сестра спочивати на літо приїхала. До нас щороку люди приїздять. Ви ж навіть не знаєте, як мене звуть, мовила Галина. Узнаю, тихо відповіла жінка, і раптом заплакала гіркими рясними слізьми. Прозорі срібні краплини котилися по щоках. Вона витирала їх долоною і сама дивувалася, чому це мокрим стало обличчя. Галина залишилася. Справді оббутися, придивитися до нових умов і призвичайтися було конче потрібно. І не тільки для того, щоб врятуватися самій, а найголовніше, щоб виконати оту свою на могилі капітана Староженка дану сувору клятву. День минав за днем, складаючись у тижні, місяць минув з початку війни, гарячий липень став над карпатськими підгір'ями, благословляючи урожай, а в полі не було ні тракторів, ні машин, і вже старостагнав на роботу жниць, бо гітлерівській армії потрібен хліб, чутки розповсюджувалися щодня тривожніші. Вже гуманіли, ніби німці взяли Київ, і тут Галина не витримала. Попрощалася із привітною господиною своєю і рушила на схід. Вона прямувала до Києва, але збочила на південь і дісталася до Запоріжжя. Тільки для того, щоб побачити, як здибалася і впала на нижній б'єв висока гребля Дніпрогесу. Перед нею знову виросла лінія фронту. Довелося, гризучи кулаки від досади, йти на Київ на північ. Це був страшний...